Bai, ez zertan hasi baino lehen, esango digusua ez, egin zandat, egokitu saizuen e, mm -hmm. kodea, azterketa kodea edo zin zandaren, bai? Eta izen izena bizena. Eta vale. izena bizena, bai. Ba, ez dut bat Zerra duzu, boli graforen ba azte mm -hmm. daudea duzu? Bai. <coughs> vale. mm -hmm. vale. e, eskulekin aziko bera, Nesu zelo no naiz? Zuzana eta zure askerketako erazen da, Zuzana? Zortxi e, direguntza, ogeita amazazpi. Zero sortzi, ilusazpi. eta zu, nosala? Zortzi zero bat, batu bat. Zortzi mila bat, batu bat. Zer, zero, zero ilusazpi. Bai. Vale. Zorzi eta zu, nosala? Nidure naiz eta nire kodea da 00 laugust la un segundu eztu xana eta gobi duzu nogu hartaren eta momentu horretaren dut eta gantzaren gantzaren, gantzaren, gantzaren gantzaren bueno, mi emas teiztara naiz, <gibien>, bai, bai, e, naiz. <gibien>, bai, eta eta eh, hotel batean alakiten dut zarreran doela ia hogei urte aham eta, bueno, pozor, eh, nire saletazun eh, maita garria praktikatzen dut, mm -hmm. da, izkuntzaak eh, itse egitea eta, bueno, momentuz eh, euskara ni zei garren izkuntza da. Mm -hmm. Eta, hondo, bau. Bueno, beste bat, bau. Bueno, bueno, orain, nasi. Bai, txineratz. <laughs> Jurena, pues eh nik ere gasteiztarra naiz, erisaina eh, naiz eta bueno, oraintzer bitan ez ez dut lan egiten, eh bueno, asko eh, bueno, edo orrela orrelako zerbait eh, hartu dut eh umezkoa eh, eh, zaintzeko mm -hmm. eta bueno, eta bitartean euskera ikastenari naiz. Mm -hmm. vale. Bai, eh, Jurena su a bai, eh gaina garasen. Chamogu diguzu eh zer begurtu zaizun, entona bai, eduzune anasi, bai? ¿vale? Vale. E, no? bueno, pues ni itxingen dizuet eh jaieri buruz. asteko pues eh niretzat e, jaia beti, beti dira plan bat eta e, ez da importa non antolatzen dute e, bai herrikoak e, bai e, irikoak gustatzen zaizkit eta normalean eh bueno naiagotu herriko herriko jaiak zergatik e, azkenean eh herrikoak antolatzen dutelako eta a, e, e, haien gustatzen guztatzen zaiena egiten, egiten dute. Eta orduan, behar pues, gehien ontsat zuzen duta daude, eta eta hori eta agianik adibidez ni e, bakarrik joaten naiz eh nire, herri, nire herrira herriko herriko herri, jaietan eta hori e, orduan bakari tauka taukera eh aitona mona herriko jaietan e, begira begiratzea eta orduan pois pues, asko gustatzen zait. eta e, normalean e, e, gaur egun e, jendea ez ez dugu eh bicer e, erri, herrian eh mm -hmm. baizik eta herritik kanpo orduan pues e, noiz eh no ezeltartu eh daitez orduan herriko jaietan eta bueno bete e, asko gustatzen zaiz baina beste beste ezaie bati nere gustatzen eta zergatik, pues, agian eh irian bizis gero eta jaietan egones gero pues, zikinkeria ag, e, agertzen da zarata musika ordu txikia karté eta eta bueno hau e, ni e, nik, e, ulertzen dut hau em e, Eh, ez da, hau ez da, eh, erosoa edo, bai, nik adibidez lagun daukat eta eh, berrien parantxan eh, bizi da. Vale. Eta beti-beti-beti gazteizko gaste, jaietan iez eh, egin du. Vale. Eh, gazteizko jaietatik iez egin dut. Eta, eta bueno, e, zer ergei esan dezaket? Bueno, nire niri jaia izena eh gogorazten dit e, alde batetik ariskidetasuna eh normalea pues beti lagunekin egoten gara eta, eta beste aldetik posa eta bueno, eh eh e, garai politak eh dizkit eta nahikoa da eh zuzena E, esan du pues eh du bezan dut nahiago bitula akiko haia, ezta? Mm. Ba, herritarrek e, antolatzen dituztelako eta egiten dutelako nahi dutena herrian. Mm. Eta eh zureste zer antolatzenan normalean adin tarte desberrientako jendearentz Dut, Baina, erretan edo. E, jaietan oroa, jaietan bai gasteik, jaietan edo horrietako jaietan, jaietan sukuz bedutu desberdinetako jendean entzako gauza e, e, desberdinak antoratzen dira? Bai. Edo gabesia. Zeru uste dut? Bai. Bueno, eh, Niik erretako jaiak ez du tesagutxe. Ni normadean ez nahiz joan baina eh, Gasteizen eh, oso ondo antoto, antoratuta dira uh -huh. eta dina bostientza gauza desberdinak eh, dira adibidez eh, goizez herri kirolak, arkide sakesu edo musika eh, elduen uh -huh. eta e, gauzak, e, umentzak txat, baiasoak e, edo um, talierrak, uh -huh. eta e, ratsaldez ere bai, pos hori, susenak e, daukazu eta musika kaletan edo ez dakit, gauza, gauzka asko. Eta uh -huh. bonoa. Uh -huh. Eta, oain, e, zein da egokitu saizun gaila, susenak? E, bueno, nirea da e, bizitza irigunean e, edo auzoan, desberdinak, bai? Bueno, right. así me eh? vale. bueno, bueno, dakigu ez da gausa bera eh edo auzo desberdinetan bizitzea. Mm -hmm. e, biak eta aukate, bueno, eta desabaitaiek. Normalean irigunean denetatik aurki dezakegu. E, adibidez, jatetxe ospetsuenak edo tabernak, dendak, gauza pilo bat. Eta osoetan berriz, denda gutxi edo jatetxe eskaza horki dezakegu. Baina, bueno, normalean, segun eta herria eto Eske ez, ez da gauza bera, editoria edo barzernado madarillo, no? Pasatzen du, gauza akaltetzen dira. Bueno, nioretzat, e, e, auzo batean bizitzea eh, abaetia dauka. <tipasen> bai. E, aparkatzeko normalean ez da dauka gau harazorik. Uh -huh. e, etxe bizitzaren presioak merkeagoak dira. Eta umentza baldkagu pues le bat jolasteko e, e, joateko. Uh -huh. E, irugunean aldiz, e, etxeak, aresteagoak dira eta jendea beti presaka ibiltze, ibiltzean da edo nora llegatzeko, bale? E, bueno, ni e, gazteiz hitz egiten ari, nahez? Eska ez, ez, ez dakit. Bai, hori da. E, nire ustez gazteiz oso ondo erabakita dago, E, zeren eta edo zein ausotan e, gizarte etxeak, kiroldegiak, e, osasun zentroak edo eskolak, eta agar, e, orki, orkitzen bueno, ditugu. Eta edo joan gaitezke oinez edo garraio publikoekin. E, koa. E, eh, Iurena, eh, zu gastitzen bertan bizizena, eh, vale. e, irigunean ala usu batera. Auzo batean. Vale, bueno, va ba, ezao diguxu era usura bizizarenor sta eta gero ea irigune usteak edo auze usteak kasu honetan berdina diren, ez da, ezta? Bueno, eh, bueno, ni E, auzo batean bizi naiz hementxe hemen bertan txabalbanan eta ni pues, postoke nago nagoan. E e, e, auzo bakoitzak e, ematen digu e, ematen digu, bakoitzak ematen digu gauzat desberdinak. Eez da berdina e, auzoa baina eri erdian hau da pues, hemen konal koronazio edo azkenean, hauek herri e, txiki txiki bezala dira right. e, denda txikia dauka dauka eta eta zabalgana ai, adibidez pues dena oso em, ez dauka dena lotuta edo ez daukagu zo bizitza em, mm -hmm. oraindik em, eraiki irekintzen da e, auzoa eta oraindik ez daukagu... Em, eh denetarik eta bueno auna eh, nabaritzen da baina eh adibidez oso leku ona da eh, parkez beteta eta eta hori adibidez eh hiri erdia edo auzo inguru ingurunean daudenean daudenak ez daukate hori, hori eta da? aukera hori, hori. Eta, eta bueno adinari gailare. Lugarren gainarekin eh gara, bai? Eta hemen duduzugu, gurena mitxan, bai, eta dut zu, zuzen zu. hemen duduz guztak. Horto argazki batzu ditugu, ikusten dituzuen eta hau da galdera, egiten diguten galdera edo hauseda. Bai, mm -hmm. zein eitxa etxe trukea egiteko? Bueno, eto bai, egoera hauseda, bai. Baitxan, ageri diren iludietan, hainbat etxa agertzen dira. Okorretan, etxe trukea egitea edarekiko bat zer dute, hau suek etxe horietako ori, e, lehen batera joan eta trukean etxe horretakoak zuen etxe retorrik, zein etxe operatu gozienukete? Zein ez, zerratik, iditzi da eman, bakoizaberia eta ondoren eskabai eta bat aukeratzen zaiatu, ez oso erraza izango den. Horretarako, begiratu irudie, irubarazke minutu batez, bai, eta nebaduzu, Susana, zu osara gero aukeratzeko urma. Bale? Uuu, oso ez berri nardina, eh? Bai. Zasatua, katuzetako, Bai. Etaitzagiteko ere bai. Bai. Hasiko da, eh? Hasiko da Eta egiten da gero itzuko nola bileratzen bugu. Daitezke. Bai? Ez du jas. Osana, suoja disea? Pues es un arte que E, niri guztatzen zait e, jende artean bizitzea orduan ikuste dut aurkitoko nuke eirugarrena, hiri erdian dagoena. Baina e, e, e, zergatik e, truke bat egiten dugu. E, oporrak e, pasatzera edo bizitzera, Nikuste uste dut e, oporra, oporra pasatzera eta orduan nila e, nire ogoera edo nire pentsamendua aldatu da. E, oportetarako nik e, argi daukat azken argazkia erabakiko e, dudala. Bai, portua, lasaia la eta eta hori, badiru di gainera e, guraldiona egiten, egiten duela eta hau horra baterako e, bat. Ni ez nagoa duzudekin. E, ni... Eh, es naiz, eh, es zaibartere gustatzen lasaitasuna. Ni gustatzen zai, hori, e, e, eh, jende artean pasatzea, gauzak ikustea eta horretsegatik, pues bueno, e, ez eh, ni ezango, es ez joango, es eh, es naiz jo, e, joango eh, txiki batera. Ba, ere zere, hori, horregatik. Ni guztetuko, porreta kai pasatzeko, joango eh, naez, hemen, herria. No, no, no. es que, ez ez daki zein da, koma zulo, eh, zuloa, granada granada, edo... Granada. Bai, koma zulo kekustera, adibidez. Ez es que, Dostake, bueno, niri eh, zurekin joango. <laughs> <laughs> Jaiz, <coughs> <coughs> bueno, es, naii Nora baina eta niri asko gustatzen zaik bidaiatzea. Bida Orduan eta gainera iruditzen sai edo silekua e, zerbait e, erakar erakar erakar zen e, digu, edo zein gausa <mimitra> <mimitra> zen Bai, eta... ba, baina, dibide zirla batera joten bazara, ezin duzu gauza asko egin egitea egit, zurfir edo... Baina, horda beti buruan daukaguna, e, da ez? Irla, irla, irla bat gu izolam, e, izolatze, izolatuta edo e, mundua... E, mundua. Bakarrik Baile, nire txate eh? mundu aurru orduan nik uste dut eta biok ezin eh? e, dugu elkarrekin elkartu behar dugu eta ez ikusten dugu inkompatilea oporretadako baina e, etxe trukea egitearen alde zaudete abantaia hotelak Porretan... eh? hotelak joateko. Joateko. joateko askotan, eh, eskegitzen dira irabakiak, bueno, de manera modan, modan. Modan, dutu yan dago bai. Bai, dago eragoskerei ikusten. Avantajak, vamos, argi dago. <risa> e, oso merkea da, ezin bueno, ez duzu behar alokailu bat edo edo hotel bat ordaindu. Hori argi dago. Baina ezagalantaiak edo badago, eh? Baina, bueno, txu badakizu nola, eh, nola, a ber, nola, eh, jolik... Guitxiko eh, duzu eh, besteen etxea, baina surkez dakizu nork eh, izango da zure etxean eta nola orkituko duzu gune eh, guetatzen. Bai, Nikola, bai. Nikola eta eman fitxa, bai? Ezud, fitxa ere eman, bai?